despre oricare posibil. Autor, Gabi Șar. Suntem miezul acestui univers posibil, aținit din noi justificându-ne, poate am fost conținuți să exemplificăm sentimentul setei de cunoaștere a adevărului. Jucători și jucării ai sensului de a ființa după existență, după sinele care ne-a precedat. Poate în ființă deloc niciunde, doar în visul acelei întrupări de adevăr, dormindu-și Otihna. Poate că Universul e un sertar încuiat pe care ne străduim să-l rupem dinăuntru. Lectura. Maia Martin.